Саме відношення до народу є для письменника тим вищим критерієм, яким перевіряє він і оцінює діяння і вчинки в кінцевому рахункові і саму особу Данила Галицького. Відносини князь народні маси вельми непрості. З одного боку Данило, як син свого класу, виступає ревним захисником князівської влади феодальних порядків. Коли йдеться про якесь посягання на них, тут він жорстокий і невблаганний, як, скажімо, в трагічній історії з Іванком, що належить чи не до найсильніше виписаних у романі, яка несе в собі високий емоційно-оціночний елемент. З другого ж боку боротьба Данила проти феодальних міжусобиць, зрадників бояр, зовнішніх ворогів – Проти всього, що знесилювало рідну країну, несло горе і спустошення, знаходить розуміння і всіляку підтримку народних мас, бо об'єктивно збігається з їхніми інтересами і прагненнями. Особливо близькою була їм боротьба Данила за єднання староруських земель, його патріотична діяльність, скерована на зміцнення державності, сили й могутності, добробуту Червоної Русі. В утвердженні високопатріотичної ідеї, ідеї історично необхідної єдності староруських земель перед загрозою іноземного нашестя, в розкритті того, що ця ідея виходила із самої логіки історичного розвитку, споконвіку жила в масах, а також в утвердженні трудового народу як основного творця історії, визначальної її сили, і полягає одна з найважливіших концепцій роману Данило Галицький. Саме цим насамперед визначається його сучасність звучання, його патріотично-інтернаціоналістська виховна функція. І вже прямо працювали на сучасність, активно торгаючись у неї, утверджуючи її нову, радянським ладом породжену людську основу, Інші літературні твори Антона Хижняка. Як уже говорилося, зробивши перерву в роботі над історичним романом, адже сучасність кликала, підказувала скільки гарячих тем і проблем, він пише і видає львівські оповідання. Уже пізніше, відповідаючи на запитання, чи справив на нього якийсь вплив Василь Стефаник, письменник, зокрема, зазначав, Наче й не думав продовжувати Стефаника, а вийшло так, що продовжив, бо писав про його земляків, про сучасних летючих і дідухів, але які живуть в інших історичних умовах і відчувають себе вільними людьми. І далі уточнював, що фактично писав про ту саму Стефаниківську Галичину, але вже про нову, визволену радянську про нових людей, з яких комуністична партія зняла страшний камінний тягар поневолення. В абсолютній більшості своїй герої не лише першої, а й наступних збірок оповідань Антона Хижняка «Кривий мок» 1961 рік, «Краса життя» 1962, як до речі і повісти, «Онуки спитають» 1963 рік, і нільська легенда 1965 роки – уродженці Львівщини. Ясна річ, що в їхніх характерах, звичках, психології не могло не бути чогось від того традиційного типу галичанина, котрого так блискуче представили класики Франко і Стефаник, Черемшина і Мартович. Разом з тим і Харитя з дочки, Соломія з проводів, тракторист Онисько та робітниця Лариса з Білих Хмаринок, бригадир будівельників Павлота Марійка з Килимка, їхні наступники Корній Грицак і Пліся Височин, Онуки Спитають, Нільська Легенда, тож представники нової соціально-історичної формації. Показове, що чи не всі герої творів письменника про сучасне життя мають, як правило, реальних прототипів, у даному разі хотілося підкреслити той факт, що багаторічна журналістська практика привчила Антона Хижняка брати життєвий матеріал з перших рук, особисто пізнаний і творчо освоєний. «Моє оповідання «дочка», – говорив Антон Хижняк, – є своєрідною антитезою до класичної катрусі. Жахливе животіння молодої дівчини-катрусі, нещасної доньки-злидаря, і світле життя колгосниці молодої дівчини Хариті. Справді, контраст між долею героїні оповідання Василя Стефаника і новим життям Хариті – разючий. Він немалою мірою послужив своєрідним побудником до творчості, до художнього утвердження високого достоїнства людини, як найсуттєвішого спороджень радянського ладу. Разом з тим цей контраст ніби підказав письменникові той ключ, з яким слід підходити до творчого розв'язання даної теми. Так, немало з львівських оповідань побудовано за принципом контрасту. Скажімо, в його біографії протиставлення «старе-нове» дається в рамках долі одної людини. З розказаної дідом-ружилом біографії вимальовується два діаметрально не схожих становища трудівника «злиденне животіння» Виснажлива праця без просвідку, яка за умові Старої Галичини і вільної Канади, куди подався б урожило шукати щастя долі, не дала, однак, йому найменшої надії забезпечити своїй родині хоча б якісь елементарні статки і справді людське життя, котре принесла йому, а надто його внукові то досиві радянська влада. Вдатці той, сказати б, внутрішній, у самому творі прихований контраст, постає з порівняльної характеристики долі Христини і Хариті. Майже п'ятдесят літ прожила Христя. Скільки діла вона переробила, скільки спину гнула на панському лані, скільки цими пошерхлими руками жита вижала, снопів зв'язала, буряків викопала. Та не бачила щастя в нужденному житті.